Música Venham conhecer os produtos de limpeza Olá Maria! Aqui você encontra produtos de limpeza que cabem no seu bolso produtos de qualidade e preços baixos você só encontra aqui temos uma promoção de amaciante sabão líquido, polidor, detergente e muito mais, tudo por apenas 1,30 litro, é isso aí 1,30 litro, aproveite Música Você que quer ser um revendedor, venha nos visitar, que temos ótimos preços. Aguardamos você. Ah, e temos promoções de kits para desinfetante. Cinco reais, que preço, hein? Kit para água sanitária, três e cinquenta. Tá barato, aproveite. Estamos esperando você na Rua 31, Casa 21A, primeira etapa do José Walter, por trás do 8º Distrito. E para ficar melhor, aceitamos cartões de Pix, fones app, nove, noventa e sete, e nove,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 Você que quer ser um revendedor, venha nos visitar, que temos ótimos preços. Aguardamos você. Ah, e temos promoções de kits para desinfetante. Cinco reais, que preço, hein? Kit para água sanitária, três e cinquenta. Tá barata aproveite. Estamos esperando você na rua 31 casa 21 a primeira etapa do Josevalte. Por trás do oitavo distrito. E para ficar melhor, aceitamos cartões de Pix. Fone Zap, nove, noventa e sete, noventa e nove, 26 32 71 será um prazer atender você